Будинок філософа Ксанфа на острові Самосі. Перед великим дзеркалом сидить дружина філософа Клея. Жінка дивовижної вроди. Служниця смуглява рабиня Мелі розчисує коси Клеї. І тоді Амінда розповіла, що Хризип зібрав на майдані своїх учнів, показав на твого чоловіка і сказав, у тебе є те, чого ти не втратив. Вірно, відповів Ксан. Хризип закінчив, у тебе є те, чого ти не втратив. Ти не втратив роги, отже вони у тебе є. Всі сміялися від душі. Дотепно. Це те, що вони називають софізмом. Отже... Мій чоловік буває на Майдані для того, щоб інші філософи насміхалися з нього. Ні. Ксанк дуже розумний. Серед загального сміху він сказав Хризипу, Хризипе, твоя дружина тебе обманює. І не тому, що ти не втратив роги, а тому, що ти втратив сором. Сміх припинився, і учні Хризипа і Ксанпа кинулись один на одного. Вони постворилися. А як про це дізналася Мінда? Вона була на Майдані. Ви рабині, знаєте, краще, ніж ми, вільні жінки, що відбувається в самості. Вільні жінки рідко виходять з дому. Де в чому вони більше рабині, ніж ми? Це вірно. Мелі, ти хотіла бути вільною? Ні, клей. Мені тут добре, і всі зі мною рахуються. Непогано бути рабинею такої знаменитої людини, як твій чоловік. Це тебе тішить. Для мене це велика честь. Він філософ, клеє. Я боліла, щоб він був менше філософом, а більше мужем. Для мене філософи це люди, які займаються збільшенням кількості абстрактних істин. Санф винахідливий. Ні. І це смішно. Він з тих філософів, які не збагачують думкою вчені суперечки. Ти закінчуєш? Майже. Приємно розчистувати твої коси. Приємно відчувати їх. Яке чудесне світло вони випромінюють. Ксан цілує твої коси. Ах, я захоплююсь твоїм чоловіком. Чому ти не скажеш просто, що закохалась в нього? Вот. Ти була б щасливою, якби він пішов від мене, дав тобі волю і одружився б з тобою. Не кажи так. Адже ж Ксанф кохає тебе. Кохає по-своєму. Я частина його багатства, як ти і інші рабині, як оцей будинок. Повертаючись з подорожі, він завжди привозить тобі подарунки. І чоловіки роблять подарунки своїм дружинам не з любові, а з гордощів або від муксовісті. Ксанф знаменитий. Ах, він завжди говорить про власність. Не всі люди рівні. Кожен дістає по заслузі або дарунок, або покарання. Грецька демократія полягає в праві бідного вибирати собі свого тирана. Право тирана – вирішувати, бути тобі бідним чи багатим, дати тобі волю або залишити тебе рабом. Ти закінчуєш? Так. Хвилинку, і ти з'явишся ще красивішою перед своїм філософом. <рес> Мій філософ. Філософи це діти похилого віку, начинені самими лише словами. Ти його не кохаєш. Якби ти була в той день на майдані, ти б сміялася з нього разом з учнями хризипа. А він же кохає тебе, він багатий, він робить тобі подарунки. Він кидає їх до моїх ніг, як милостиню. Мелі, скажи, той капітан вартий, що приїхав за Фін? Ще в місті? Тому ти й Але ж твій чоловік приїздить сьогодні, клея? Він увійде звідси і скаже: Клея, радість моя, я привіз тобі подарунок. А потім, ну гаразд, піду до моїх учнів. В цю мить швидко входить Ксан. Він високий, ставний. Задягнений вгаптовано золотом багато одежу. Клею, радість моя, я привіз тобі подарунок. Ах, ти приїхав. Поцілуй мене, Клею. Я привіз тобі найцікавіший і найдивовижніший подарунок з усіх, який я коли-небудь робив тобі. Поклади його на стіл. Я не можу, він дуже великий. Хочеш побачити його? На порозі з'явилася дивна постать. Уже перший погляд на неї викликає жах. Такий потворний цей чоловік. Горбатий, весь посічений шрамами, одягнений в брудне міття. Що це таке? Подарунок. Це? Це... це раб? Так, він раб, і звуть його Езоп. О, який він потворний. Найпотворніший раб в усій Греції. І в тебе вистачило на хапство купити його мені? Та це жабразок, Санфе. Ну, як ти зміг купити його? Я його не купував. Він не купував мене. Він дістав мене на додачу. Він навіть розмовляє. На додачу, клеє, ти розумієш? У Піреї я купив Ефіопа для важкої роботи. А цього торговець Рабами дав мені безкоштовно. Ну ти не знаєш йому ціни, це справжній скарб Забери зараз же геть звідси твій Почекай, скарб. ну почекай, Клеє, ось ти побачиш Забери звідси цю гидоту Лисиця, ніколи не бачивши Лева Одного разу зустріли з ним віч навіч І через те, що це було вперше Її охопив невимовний жах Вона ледве не вмерла на місці Зустрівши Лево вдруге, вона вже не так злякалась А коли вона побачила його в третій раз То насмілилась підійти і заговорити з ним Звідси мораль Ми звикаємо до потворності так само, як звикаємо до вроди коханої жінки Ну, як? Кумедно ти вважаєш себе левом. Тигр і лисиця засперечались, хто з них красивіший. Тигр хвалився красою своєї шкури. А лисиця сказала, я красивіша за тебе. Моя краса в душі, а не на тілі. Ну що ти скажеш? Це чудово. Його виховували в якому-небудь звіринці. Павич глузував журавля, висміючи бідність кольору його пір'я. «Я вдягнений в парчу, як самит, а що красивого в твоїх крилах?» На це журавель відповів йому, «Я співаю зоєм і літаючи досягаю самого неба, а ти ходиш тільки по землі та й до того ж по грязюці». Ти бачиш, виявляється, він мій колега, він філософ. Прошу тебе... Не називай мене філософом. Будемо поважати слова. Я тільки автор-байок. Він тебе повчає. Він мене розважає. Скажи Мелі, щоб вона показала Єзопу, де йому влаштуватись. Мелі? Мелі. Нічого, пане. Я звик до жаху на обличчях тих, хто бачить мене вперше. «Пам'ятаєш, що я сказав, коли тобі запропонували подарувати мене? Навіть якби я виявився ні до чого непридатним, ти міг би лякати мною своїх дітей. Якщо ви будете погано поводитись, я покличу Езопа, і він забере вас». «Кумедна?» «Так, жінко, так. Я кумедний». Проте ти не можеш собі уявити, який серйозний буваю я, коли смішу інших. Чому? Бо ні те, що я такий потворний, а ні те, що я говорю, не смішить мене. Я погодився взяти тебе тому, що ти розумний. Ти це помітив? <рес> Але ж він такий потворний, Ксанфе. Хай пробачать мені боги. Вони пробачать тобі. Послухай байку У бідняка була статуя Бога, якому він молився, благаючи дарувати йому багатство Але оскільки Бог не звертав уваги на його благання Бідняк ухопив його за ногу і вдарив головою об стіну Виявилося, що голова була повна золотих монет І бідняк розбагатів Боги завжди пробачають людям. Для того ми і створюємо їх. Подумай тільки, хто б пробачав нам, якби не було богів. Те, що ти сказав дотепно. Скажи, Ксанфе, хто б тобі пробачав тоді? Там за дверима Ефіоп. Він теж мій раб. У дорозі Ефіоп відшмагав Езопа. Відшмагав? За що? Я йому наказав. Було таке Езопе. Так. Це було. І Ефіоп на диво вміло виконав наказ. За що тебе відшмагали? Я хотів бути вільним. Ти намагався втекти? Ні, я хотів домогтися, щоб Ксанф відпустив мене. І за це він звелів тебе покарати? Це не схоже на тебе, Ксанф? О, ні, пані, ні. Навіть дуже схоже. Здається, мені доведеться знову відшмагати тебе. Ні. Зроби таку ласку. У мене ще не зажили шрами від останніх побоїв. Прошу тебе, пане. Не треба. Не треба. Ти боїшся болю? А ти ж повинен бути стійким. Тілесні покарання образливі для душі. Чому б тобі не відпустити його? Від нього ж мало користі. Ти так гадаєш. Ну, розкажи, Єзопе, про нашу подорож. Розкажи про корзину з хлібом. Коли ми повертались, Ксан взволів, щоб всі раби несли на собі поклажу. Кожний намагався захопити менший пакунок. З тканинами, з посудом, із статуетками. Я ж вибрав найбільший. Велику корзину з хлібом. Тоді всі сміялись з мене. Навіть Ефіоп. Але першого дня люди змушені були їсти хліб. Те ж саме й на другий день і на третій. Минуло небагато часу я ніс порожню корзину, а решта рабів стогнала під вагою своїх пакунків. Ну, що кле? Правда ж, він розумний. До того ж під час подорожі він знайшов скарб. Як ти його знайшов? На дорозі нам трапився пам'ятник з написом. Ксанф сказав, що напис неможливо розшифрувати. Я спитав у нього, якщо я розшифрую напис, ти подаруєш мені волю. Ксанф обіцяв, і я прочитав напис. За чотири кроки звідси заритий скарб. Ксанф не повірив мені, чи можу я пересвідчити, що це так? Спитав він. На це я відповів запитанням. Якщо я доведу тобі це, ти доси мені половину знахідки. Санф відповів ствердно. І от за чотири кроки від місця, на якому ми були, я викопав яму. В ній лежала посудина, наповнена монетами. І тоді Ксанф наказав Відшмагати мене. А для чого тобі потрібні скарби, Езопе? Навіщо тобі воля? Ніяка радість не втішить тебе при твоїй потворності, ніяка воля не принесе тобі радості. Краще я буду багатим, а ти будеш моїм рабом. А все ж ти повинен був відпустити його. Він не придатний навіть для прикраси нашого будинку. Ах і ти стаєш на його бік. Ти на моєму боці? Ти не повинна цього робити. Я приношу користь, пані. Я знаходжу скарби, Розповідаю дотепні байки, Вмію знаходити вихід із крутного становища. Хіба може людина відмовитися Від такого надбання? Крім того, я потворний, і не подобаюсь жінкам. Отже, моїм господарям нічого боятися мене. Я не можу втекти, Бо всі відразу впізнали б мене. Але я Хотів би бути вільним. В цьому світі до мене доходив лише Мерехтливий відблиск життя крізь сльози. А тому я завжди сумний, і недовірливий. Звільни його, Ксанфе. Для тебе насолодо в тому, щоб розстринькувати мої багатства. Дати волю рабу. Ну що він буде робити без мене один в цілому світі? Ні. Ти ще не дозрів до волі, Езопе. Тільки тоді, коли ти навчишся в мене бути багатим, могутнім і мудрим, ти зможеш піти на зустріч життю, не збиваючи шляху. Я залишаю тебе, люба моя Я йду до моїх учнів Так ти хочеш бути вільним Право раба Це право на надію Для чого тобі бути вільним? Повинно ж на землі бути місце Де тече струмок І з нього можна пити воду Прямо із долоні, не боючись, що хтось підійде і скаже, що ще не настав час пити, або рано ще почувати спрагу. Таке місце, звідки псолов'ї не летіли при появі людини, ти пончала звірі тікають, почувши наближення людини. Чим більше я пізнаю людей, Тим сильнішим стає моє почуття любові до звірів. Я хотів би вміти розповідати їм байки їхньою мовою. Я хотів би сказати їм, чи знаєш ти, вовче, пожирач ягнят, є такі звірі-люди, котрі також вбивають одне одного. Коли вони не їдять трупів, вони закопують їх у землю для хробаків. Вони це роблять не для того, щоб існувати, а просто так, з любові до вбивства. Але як ти навчився в мові звірів? А хіба я не вивчив уже мову людей? Люди розмовляють. Але ніколи не розуміють одне одного А звірі розуміють Самим лише криком вони виражають Кохаю Я голодний Поліжається ворог Я поранений Уяви, уяви, яким ніжним має бути звук Щоб виразити все це в одній трелі Самим туркотанням або писком Уяви собі наш слух такий тонкий, що варто тільки вимовити одне слово. любов, щоб відчути всю гаму звуків, які оточують цю любов. Звуків нам невідомих, звуків яких не чують наші недосконалі і непристосовані вуха. Ох, бути вільним! Значит, чути голос волі, який проливается всеми звуками. Ты справді хочешь бути вільным. Втикай. <свят> Ходити під страхом бути пиманим Неваля. Воля це не таємниця. Волю не ховають. Всі повинні знати, що люди вільні знати і поважати це. Тікай, я скажу Ксанфу, що я звільнила тебе. Ксанф покарає тебе. А волі необхідно, щоб ніхто не був покараний за справу волі. А якщо я Почуватиму хоч найменший докір совісті за мою волю. Я ніколи не відчую себе вільним. Який ти наївний. Ксанф наївніший, ніж я. Він вигадав світ задоволених бажань і вірить, що цей світ існує. Я ж подібний до тебе. Я не корюся. Звідки тобі відомо, що я не корюся? Я бачу це по твоїх очах. Часом вони сяють так, ніби в душі твоїх світанок, бажань. Потім поступово світло гасне, як при заході сонця. Я забороняю тобі дивитися в мої очі. Ти... Ти маєш рацію. Моєму обличчю не слід відбиватися в твоїх зіницях. Розкажи мені байку. Вовк зустрів добре відгодованого собаку в нашийнику і спитав його, хто тебе так добре годує. Мій господар, мисливець, відповів собака, хай врятують мене богі, від такої долі вигукнув вовк: Я віддам перевагу голоду перед нашивникам. Ти розповів цю байку, Оксанто? Розповів. І коли я закінчив, він спитав, що це означає. Розкажи мені ще щось. Голодна лисиця. Побачили на високій альтанці Гроно Винограду. Вона хотіла дістати його, але не зуміла. Тоді вона пішла геть сказавши, він ще зелений. Я поставлю тобі те ж саме запитання, що і Ксанг. Що це означає? ні ні, ти не можеш ставити мені такого запитання. У тебе для цього немає підстав. Хлє, Хлє, я радий, що ти тут. І ти також, Езопе. Я тільки що зробив відкриття на Майдані. Чудове відкриття. Ти побачиш щось таке, що зацікавить тебе. Чудний дивовижний чоловік. Один з твоїх чергових открытий. Він еще оригінальніший, ніж Езоб. Цей чоловік ставиться з презирством до всіх благ світу, всіх радощів, всіх страждань. Э, заходь! Заходь! Входит агностос, капітана фінської варти, в панцирі з мечем і великим щитом. Моя дружина, мій раб Езоб. Гляньте уважніше на цього чоловіка. Подивись на нього, Езопе. Він більший мислитель, ніж ти. Ти той капітан варти, котрий приїхав із Афін. Mm. <сум> я був з моїми учнями на Майдані і побачив там цього чоловіка. Бажаючи зробити йому честь, я запросив його чужеземцю. Чи не хочеш ти випити зі мною? А він мені у відповідь? Mm. <сум> я питаю його, Хочеш подивитися ігри на стадіоні? А він мені у відповідь? А... Хочеш піти до бані? Хочеш піти в храм? Хочеш сходити до Гетер? На все він відповідав? Ні. Чого ж ти хочеш, спитав я його нарешті. Тоді він мені відповів. Нічого. Я нічого не хочу. Ну, як вам здається, хіба це не чудова людина? Я ніколи не зустрічав такої. Я завжди говорив моїм учням, що люди чогось бажають. Хочуть любові, багатства, довше жити, хочуть радості. І раптом я зустрічаю дивовижний екземпляр. Людину, яка нічого не бажає. Ви бачите, він навіть не відчуває себе нещасним. Він не втрачає надії, він спокійний и непохитный, как Бог. А он мог бы желать много чего. Бо він он сильний, сильный, хороший. Так, он хороший. Но он ничего не желает, Клей. Что ты скажешь на это, Зопе? Ты любишь жизнь? Нет. Якби бы тебе вырвали руки, тебя бы это засмутило? Нет. Якби тобі виколали очі, ти впав би в розпач? Ні. Якби тебе позбавили слуху, ти збожеволів би? Ні. Якби тебе побили так, що твоє тіло перетворилося б на закривавлену масу, ти страждав би? Ні. Ксанфе, цей капітан закоханий, і йому не відповідають взаємністю. Тільки в такому випадку капітан Варти може стати таким байдужим. А якби не це, він все зробив би, щоб стати генералом. Ти закоханий? Скажи, скажи, друже, скажи. Жінки, а? Ну подумай, подумай, може, ти їх ненавидиш? Ну що таке жінки? Фізіологічне явище, чи не так, друже? Ну, ба Тобі не варто б говорити, цього маючи таку жінку, як твоя. Дурниці, дурниці клеє. Накажи, щоб нам подали вина. Багато вина. Мелі. Принеси вина і келихи. За хвилину Мелі вносить амфору з вином і келихи. На знак Санфа вона наливає агностусу вина. Так. Ти моя дружина, але я говорю з висоти моєї філософії. Життя, їжа і діти. Ідеал сімейного вогнища. Все це можна купити так само, як і насолоду, коли їдеш до Корінту. Дикі і незграбні жінки Півночі з глибокими березовими очима і тілом, покритим золотим пушком, чорні ефіопки, поцілунки яких мають смак Диких фруктів, оглядні плодовиті арабки, котрі приваблюють чоловіків, як запашна східна квітка приваблює бджолу. Практичні, пишно-квітучі ставні грчанки, які пестить твій слух поезію сафо. Обнімаючи тебе, ось що таке, жінки. Санфе, ти не повинен був би так говорити в присутності твоєї дружини. Чому? Та це ж хвилина признань. Пий, друже, пий. Що ти скажеш про жінок, Езопе? Для мене існує тільки дві категорії жінок. Ті, які примушують страждати нас, і ті, які страждають через нас. Із тих, котрі страждають через нас, я знаю лише одну. Езопе, ти примусив страждати жінку? Ну скажи, скажи, кто вона? Моя мати. Ах ты, мамщику. Выходит, решта женок примушует страждать тебе? Все не так? Послухай, но ну я только Клея. Послухай, Омелий. Эзов страждает. Почему бы не? Кинецким цемь, он же мужчина. До того же, наветь с большими божаньями, ниж у меня, и меньше стихий, ниж капитан. Ты любишь женок, а они тебя не любят. Ви, капитане, ви. Ну, що ти скажеш на це, Мелі? Він тобі подобається? А. <схай> а була б чудова пара. Врода і мудрість. Великий ідеал спартанців. Я не прагну досягти так багато. До чого ж ти прагнеш? Ти знаєш, я прагну до волі. Тільки до волі. А навіщо тобі воля без кохання? А навіщо кохання без волі? Дурниці, дурниці, дурниці. Кохання, як ти його розумієш, не воля, а покірність. Чи не так, капітане? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Точність аргументації цього капітана дивовижна. Цей чоловік філософ, він мудрець. Ти думаєш, капітан вартий може бути мудрецем? Не супереч мені. Езопе. на тобі Візьми. візьмі. Піди на базар і купи все, що є найкращого. Ми Майкраща. влаштуємо... Бенкер, я хочу почистувати тебе за твою смілість і твою мудрість, бітане. Цікаво. Багаті розтринькують незаслужено придбані гроші з тими, хто не заслуговує на те. Не борись, Езопе, найкраще, що є. Дружина, зроби честь гостю, обмий йому ноги. Раби вносять бронзовий умивальник і велику чашу з водою. Клея опускається на коліна перед Агностосом, знімає з нього сандалії і починає обмивати йому ноги. Агностос п'є вино. Ти був на війні, капітане? Mm? Накриті. Добре вино, Ксамо. А, ти ж на самосі, друже, це край найсолодшого вина на світі. Шарівна жінка, Ксамо. Самос також, батьківщина, прекрасних жінок. Гарна рабиня. Коли б ти не був людиною байдужою до всього земного, я б подарував би її тобі. Ну, подарувати мою рабиню. О. що би, пане. А, ти бачиш? Злякались. Вони знають, що їм тут добре живеться. Вчиться у Агнобстаса нехтувати земними благами. Чудовий будинок. А, їм тобі подобається? Його побудував для мене іктин, який створив порфенон в Афіде. Капітане, ти довго проводиш на Стамосі. Чудовий будинок. Mm? Що? Ти до мене? Угу. Mm -hmm. Я присланий наглядати за збиранням врожаю. Як тільки закінчаться поліві роботи, я поїду. Отже, ти пробудеш тут місяці в зодві, чи не так? Прекрасний будинок. Ти мені не відповів. Що? А. -а, -а. Два місяці. Ходить Езоп, несучи покрите каниною блюдо, ставить його на стіл перед Ксанпом і Агностосом. Ксанп піднімає канину. Ну, Подивимось. Подивимось, що ти приніс. А. -а, -а язик. Мм. Mm. Ти добре зробив, що приніс язик, зобе. Mm. Це дійсно можна сказати, найвитонченіша страва. Ну. Mm. Mm. Подай інфу страву. Mm. А що це? А. Копчений язик. Копчений язик смачний. Чи не так? Езопе, Езопе, принеси ще яку-небудь страву. Пій, капітан, пій. Дружина, ну ти взяла ліру і проспівала б що-небудь. Цим ти вивіш повагу до нашого гостя. Заспівай, дружина. На знак клея рабиня приносит лиру. Клея бере ее. В этот час на порозе появляется Эзоп с новым блюдом в руках. Oh, right. my розпіває, правда ж? А-а-а! А що ти тепер приніс? Язик! Знову язик? Чи я тобі не звелів принести для мого гостя все найкраще, що є? Чому ж ти приніс тільки язик? Ти хочеш, щоб я опинився в смішному становищі? Що може бути краще від язика? Язик! Об'єднує нас. Без язика ми нічого не змогли б висловити. Язик ключ науки, зброя правди і розуму. За допомогою язика будуються міста. За допомогою язика ми висловлюємо нашу любов. Язиком викладають, переконують, повчають, моляться, пояснюють. Співають, описують, доводять, стверджують. Язиком вимовляємо «Мамо» і «Коханна», і «Бог». Язиком ми говоримо «Так». Язик наказує війську здобути перемогу. Язиком ми величаємо поезію Гомера. Язик створює світ Есхіла, слова «Демосфена». Вся Греция, Ксанф Від колон Парфенона До статуи Фідія Від богів Олімпа до переказів про Трою Від оди поета До вчення філософа Вся Греция Від краю до краю Створена мовою знаряддям язика, Прекрасною І ясною мовою греків Яка звучатиме в віках Баралу mm. Браво, браво, Езопе! Это правда? Ты справедливо принес наихраще. На тебе деньги? Вернись на базар и принеси нам теперь наигирше за все, что там есть. Я хочу переконаться в твоей мудрости. Иди. Капітане, хіба не корисна і неприємно мати такого раба. Пий, mm, <сіст> <сіст> <сіст> пій, пій друже. Сьогодні ми всі щасливі. Пий, пий, капітане. От саме тому, що я є твоєю протилежністю, дорогі колеги. мені подобається діставати на солоду від багатства. Хай-то буде раб, жилки, че вино, яке мы пьемо. Ще вино! Ще вино! Я сьогодні можу выпить цілий бачонок вино! Чи не дивишся при ніча компанії О-о-о-о-о-о! О,зопе, Єзопе. Ну, покажи, покажи, покажи, що ти тепер приніс. Тепер, коли ми вже знаємо, що є найкращого на землі, давай подивимось, що на думку цієї потвори. Найгирше Оп Я Явы Зново язык, язык. Чеба ж ты не сказал тупице, что язык это найкраще, что есть на свете Ты хочешь, чтобы я тебе обидел? Язик, пане мій Это найгірше, что есть на свете Язик это джерело всех інтриг. Це початок всіх кляус Язик – це мати всіх суперечок Використовують язик погані поети Які втомлюють нас на Майдані До язика вдаються філософи Які не вміють мислити Язик бреше Приховує Перекручує, ображає Боєско ховається Язик жебрує Прикидається, зводить наклепи, Продає Язик спокушає, язик зраджує, язик розбещує. Язиком ми говоримо «вмрі» і говоримо «каналія» і «рап». Язиком ми говоримо «ні». Язиком Ахіл висловив свій гнів. Язиком уліз свої хитрощі. Ось чому язик, Ксанфе, це найгірше із усього, що ми знаємо. Браво! Браво, Язопе а от, ти бачиш, колега, хіба не чудово буде багатим і володіти таким рабом, як він? Хіба це не дивовижно? Вина, Мерії, вина. Я такий задоволений, що міг би випити все вино, яке тільки є на світі. Дорогі філософи, перед тобою людина, яка здатна випити ціле море. Ха -ха -ха -ха. Ти що не віриш? Ты не веришь, что я мог бы выпить ціле море? Санква, ты пьяный. Замовкни, замовкни, женька. Ты не веришь, что я смогу выпить ціле море? Газопе, ну скажи ему, что я здатний выпить ціле море. сам заклад. Ставлю все, что ты хочешь. Мой будинок, мое богатство, моих врагов. Я кладу все. Приймаєш? Ну... Отруйся. Ну, га. Да, да. Дай мені на чому писати. Дай мені чим писати. Брати під слова Ксампа. Езопе, дай мені чим писати. Ти п'яний, Ксанцев. Замовкни. Так. Ось. Пензлик. Перамент. Коли ти хочеш, щоб я випив море? Ну. Я, философ Ксан, обязуюсь пить завтра на берег Самоса и выпить море. В противном разе отдам все мое добро, мій будинок, моих рабьев, моему другу. Как тебя зовут? Ау, нос. Агностосу. Візьми. Да. Mm. Ну, бери. Mm. Ну, бери. Mm. Ну. Uh -huh, да, ну, да, вот, да. ну, вот, ну, uh вот. -huh. Ну, ти бачиш, колего. Ты бачиш? <рисвіст> Без солодки. Без солодки. Беже добре. Беже добре. <рисвіст> Вот что ты приготовал? Я станце. От Отце, моя гідніша страва з усіх, які мені доводилось їсти. Той, хто приготував цю страву, заслугоє бути спаленим на вогнищі. Станце! На вогнище! Присить мене дурово. Я спалю свою дружину на вогнище. Я не бажаю бачити тебе більше, огидний філософе. Ось проклятий богами! Ти хочеш спалити свою дружину? Почекай! Почекай, я приведу і мою! Розкладемо одне загальне вогнище і спалимо їх разом! Разом! Це найкраще з усіх байок, Яку я коли-небудь знав. Кодить Ізоб, весь обвішаний якимись пакунками. З виглядом переможця він кидає пакунки на підлогу. Готово! Готова. Ти повернувся? А моя дружина? Я її не бачив. Але я купив усе для твого весілля. Ти здогадався, що Ксанфа подружується? О, ти кращий, ніж я гадала. Ну, навіщо ти витратив мої гроші на такі дурниці? Бачиш, Ксанфе, це не дурниці. Подивись, подивись. Добротні тканини із Карфагена. Намисто... Браслети, статуетки і станагри, легенькі сандалі шкіри-газелі, золоті шнури для пояса. Мені Він добре зробив. Яка краса, які гарні. Усе місто знає, що ти збираєшся одружитися. Місто говорить, що я одружуюсь? У кожній крамниці, від кожного торгівця, де я робив покупки, я чув одне і те ж саме запитання. Для чого ці чудові тканини, езопи... І ці браслети, і ці духи. А я їм відповідаю. Для мого пана. Він одружується. Ні, все вже занадто. Я люблю відшмагати тебе різками. Краю. так. краю знаю. Він передбачав події. Як, ти не хочеш, щоб я наказав відшмагати його? Він у мене попросив грошей, обіцяючи зробити так, щоб повернулася моя дружина. А замість цього пішов по місту купувати нікому не потрібні речі. Вони потрібні, Ксанфе. Вони нам придадуть. Ти будеш покараний, як ніколи. Чому ти не розжукав мою дружину, як ти мені обіцяв? В цьому не було потреби. Звичайно, не було потреби. Який ти розумний. Я зроблю все можливе, щоб Ксанф дарував тобі волю. Дякую. Ксанф сам обіцяв відпустити мене. Він виконає свою обіцянку. Я обіцяв тобі це в тому разі, якби ти зумів повернути мою дружину. Ось побачиш. Тепер клеї нема чого повертатися. Мені сказали, що ти одружуєшся. Все місто говорить про те, що ти готуєш подарунки до весілля. Так це правда. Я обіцяв зробити так, щоб твоя дружина повернулася. Вона тут. Дай мені волю, Ксан. Ти повернулася. А, а чому ти плачеш, Робина? Від радості, що повернулась твоя дружина, чи не так? Мелі, бідна Мелі, яке у тебе добре серце, як ти віддано своїй пані Тобі навіть і в голову не приходила думка про волю Твоя дружина тут, Ксанфе, досить було оголосити, що ти одружуєшся, щоб вона прийшла Тебе це не радує? Звичайно, радує. Ах, клі... яка це радість, що ти повернулась. Тепер дай мені волю. Проси тепер твою волю, раб. Тепер, коли я мало не здобула мою. Бідна Мелі, ти не зуміла вибрати вірного шляху до волі. Ти гадаєш, що ти щасливіший? Лише кілька хвилин тому, Ксанфе, говорив, що ти втік з його грішми і з його дружиною. Ксанфе, дай мені волю. Потім поговоримо про це, Езопе. Ксанфе, додерж свого слова. Ми тебе поважаємо, Езопе. Чому ти хочеш залишити нас? Тому що я також поважаю себе. Дай мені волю, Ксанфе. Клеє має рацію. Ти мені обіцяв, Ксанфе. Ти не віриш в прикмети, а я вірю. Ти будеш вільним лише в тому разі, якщо боги пошлють добре знамення для мене. Іди сам туди. Коли ти побачиш в небі двох літаючих сойок, це буде ознакою того, що боги хочуть, щоб я звільнив тебе. Коли ж сойки не з'являться, це буде знаменням, що боги поки що не хочуть, щоб я дарував тобі волю. Іди туди. Чому ти ставиш справедливий вчинок в залежність від випадковості? Ти повинен був би додержати свого слова навіть в тому випадку, якби боги тобі це заборонили. Якщо боги на твоєму боці, я тебе звільню. Іди, іди в сад. Клеє. як добре, що ти повернулась. Як радісно знову бачити тебе тут, яке щастя бути поруч тебе. Дивитися до тебе, коли захочеться. Поцілуй мене, клінь. Ці подарунки для мене? Так, вони твої. Поцілуй мене, клєй. Сміються, Оксанфер. Так, сміються з Езопа, бо він потворний. Ти не симпатизуєш Езопу. Ти навіть не можеш приховати цього. А, а ти почуваєш до нього прихильність ще не так? Так, деяку. Езоп уміє примусити сміятись. Тому він мені подобається. А я не примушую тебе сміятись. <х -х, інакше. Езоп викликає сміх тим, що він говорить. У тебе ж смішне те, чого ти не сказав. Тобто те, що ти сказав. Але це не те ж саме. Розумієш? Ні, я не розумію. О, бачиш, з цього я й сміюсь. Ксанфе! Ксанфе! Ксанфе, подивись, Ксанфе. У небі видно дві сойки. Чіш, ксанфе. Іди сюди, подивись. В ім'я богів Ксанфе. В ім'я Зевса, іди сюди швидше, Ксанфе. Отам, в долині, майже на обрії дві сойки. Іди, подивись, Ксанфе. Моя воля. Хай будуть благословенні боги. Дивись, Ксанфе. Я Нічого не бачу. Там. Там, біля самого обрію. Я бачу що летить тільки одна сойка. Иди, подивися, Клея. Хіба то не одна сойка? Я присягаюсь тобі, що їх було дві, Ксанфе. Ти так довго не приходив, що одна з них зникла. Ти бачиш у них від двох сойок, Клея? Ні. Езопе, боги не хочуть, щоб я тебе відпустив. Мені треба піти подивитися на моїх учнів. Поцілуй, мали Клея. Забув, що мені не варто дивитися на небо. Такі, як я, не мають права дивитися на небо. Вони повинні ходити, опустивши очі. Знаєш, чому я повернулась? Тому що... Тому що ти кохаєш свого чоловіка. Нічого більше. Подивись гарненько на мене, Гезопе. Я вже сказав тобі, що повинен ходити, опустивши очі. Подивись на мене. Ні. Ні. І ти не дивись на мене. Я не гарний. Я потворний. Поглянь на мене гарненько. Потворний чоловічий. Хіба ти не бачиш, що ти гарний, коли відбувається в моїх очах? Хай благословлять, бої твої очі клеє, але не вимагай, щоб я їх зрозумів. Ти їх розумієш, ти тільки не гарний, але ти розумний. Ні, ні, не. я дурий. Ні, ти розумний, а моє ім'я, як ти знаєш, означає славу. Я не хочу слави, я хочу волі. Там ніколи не дасть тобі волі. Ніколи. Помстись йому. Візьми мене в свої обійми. Кохай мене. Я не можу. Я раб. Хіба твоя душа не вільна? Для мене ти не раб. Ти дружина мого пана. І я дружина людини, яка наказує шмагати тебе, яка мордує, тебе принижує. Дуже зопе, Помстись, Аксанфу. Ні. Ні, клеє. У мене є краще помста. Моя помста в тому, щоб не любити. Лисиця, дивлячись на виноград, який висів на високій альтанці, Сказала, що він зелений, тому що не змогла дістати його. Уяви тепер стиглий, і солодкий виноград, який вона може дістати, і який сам так і проситься. Уяви також, що лисиця нехтоє ним, і що виноград зеленіє від ненависті, зеленіє від такої зневаги до нього, зеленіє від того, що його манлива стиглись безсила, що від неї відмовились. Ось. Моя помста, ось як я помщусь ксанфу. Ти, ти чудова, ти слава, ти жаданна, ти жінка моєї мрії, але я відмовляюсь від тебе. Дурний, потім я б умовила Ксанфа, щоб він звільнив тебе. Ти не хочеш болі? Твої волі. Ні, клеє. Воля чиста. І ми повинні доторкатись до неї лише чистими руками. Ти волієш бути рабом? Так. Ти сподіваєшся, що Ксан в тебе звільнить коли-небудь за твої хороші вчинки? Так. Чим більше користі буде йому від тебе, тим більше зусиль він прикладе, щоб затримати тебе в рабстві. Ми прагнемо позбутися тільки тих, хто не може стати нам у пригоді. В такому випадку я буду корисний для нього і некорисний для тебе. Ти відмовляєшся? Відмовляюсь. А, ні, Зоби, ні. Я прошу тебе, я благаю, в одну хвилину я хочу виправити всі несправедливості, яких ти зазнав. Поцілуй мене. Ти заслужив хоч краплю на в житті, яке так жорстоко обійшлося з тобою, зробивши тебе негарним рабом і розумним. Кохай мене, Езопин! Ти, ти бачиш ці руки. Вони огрубіли в рабстві і втратили здатність щонебудь відчувати. На цьому тілі рубці від батога. Життя і люди стільки разів Нагороджували моє тіло ударами, що воно суцільна рана, яку, яку насолоду ти дістала б, якби цілувала мої руки губами, якби пригорталась до них своїми грудьми. В цьому не було б нічого прекрасного, клеє. Багато, багато разів я думав та й говорив собі, хто знає. Хто знає, якби я примусив замовкнути мою совість І забув, що я раб, який складає байки про тварин Щоб зробити людей кращими, ніж вони є Хто знає, чи не піддався б я спокусі Моє тіло звикло страждати під ботогом Ледве почувши дотик, воно попереджає мене криком Заспокойся, дурню ніяких бажань, ніякого болю. Без цього, хто знає, може я й сам почав би мріяти, мріяти, щоб ми знайшли одне одного, як дві молоді тварини, які зустрічаються в темному лісі і з'єднуються для того, щоб розійтись потім кожна своїм шляхом. Чому ж так не повинно бути? Тому що в мене є те, чого вибити не зміг Батіг, Щось таке невловиме, що робить кару ще більш важкою і ставить непереборну перепону проти всіх насолод. Що це? Муки, муки совісті, моя Люба, далека, недосяжна. Муки совісті, які облагороджують але не роблять приємним для нас світ. Муки совісті, які примушують нас опускати очі, коли нам пропонують насолоду, коли ми бачимо губи, які майже віддаються нам, і погляд, який ми майже відчуваємо, як дотик. Ось що це таке клей? Це, тільки це. Відійди. Відійди від мене. Ох, краса світанку! Подих морського вітру, сонячний сяйло над мармуром храму, прозора вода придорожного джерела. Відійди від мене. Лебедин пісне, білосніжний корабель Падуче зори, відійди, відійди. Кохання життя, для того, щоб я міг бути самим собою, я один. Бідний Езопи, тебе ніщо не відділяє від мого кохання. Воно тут, з тобою. 你<音楽> Так ніжно обнимает Клею, голубить її лице, її коси. Та враз здригається, різко віднімає руки і відступає назад. Ах, Ні. Більше нічого. Більше нічого. А чи знаєш ти, що Ксант звелить відшмагати тебе? Він не прощає, коли хто-небудь відмовляється від його дружини? Цього не прощаю я. Я розповім йому, а, що я дозволив собі зайве з тобою, що я зробив тобі нечесну пропозицію що ти мені відмовила і вимагаєш помститися за наругу? Ти розумний. Це саме те, що <с я <с зроблю. Ви ж жінки такі. Тепер я виноград, а ти...